який мав вивести друзів назовні почулося вже знайоме дітям шарудіння здається там хтось є притишеним голосом сповістив клай вони зупинилися кутіпере це ти голосно гукнула кучифу виходь не бійся тут усі свої Хоча діти вже добре знали, що пацюки Отісу – найбільш гідні його мешканці, та все ще здригалися при вигляді велетенських довгохвостих стіроманців. В затемненому закутку коридору їх було ціле кубло. «Ти впевнена, що це покарання Отісати, а не просто пацюки?» – про всяк випадок перепитав тітку Клай. Справжніх тварин цього виду в отісі давно винищили», – відповіла Кучіфу. Їхнє існування загрожувало цілісності системи керування світом, адже гризуни могли легко пошкодити мікросхеми, якими нашпиговані стіни в кожній будівлі. Тому до програми отісаток заклали систему знищення справжніх мишей, щурів, гризунів, які могли пробратися до людської оселі. Лай, згадавши, як йому не склало великої проблеми перегризти металевий замок у Сергійковій квартирі, здивувався. «А покарані отісати хіба не становлять такої загрози?» «Навіщо це їм?» – знизила плечима кучифу. «У них же тільки подоба щуряча, а сутність людська». «Сторінка 102. І все ж дурень цей груміяц, подумав Сергійко. Жага до безмежної влади настільки засліпила його, що він втратив здоровий глуст. Тим часом пацюки, що вовтузилися в закутку, почувши голос кучіфу, вибігли зі свого сховку і впали друзям до ніг. Один із них лащився до тітоньки Клая, віддано заглядаючи її вічі. Сніжана дістала пляшечку з кишеньки кенгуру і мовчки обережно відкоркувала її. Сергій Косклаєм поспішили їй на допомогу. Оскільки щурів було троє, не змовляючись, діти вирішили взяти по одному підопічному, щоби повернути його до природного вигляду. «Оцього залиште мені», – підморгнула Кучіфу. Сніжана протягнула їй пляшечку, не відпускаючи її з рук. Щойно кожна з покараних істот отримала свій чудодійний дотик, як клай тривожно вигукнув. «Отісадко повідомляє, що нас знайшли. Тримаємося, друзі, попереду найскладніше». Тридцять один. Часу на те, щоби чекати дивовижного перетворення, іще трьох пацюків не було. Забувши про них, четвірка друзів вибігла з книгозбірні. «Гайда за мною!» – прискорюючи крок і переходячи на біг, покликала Кучіфу. «Тут пару кроків до арени дідухів. А як же переміщення силою думки?» – не відставав від старшої подруги Сергійко. При таких маленьких відстанях ліпше не викаблучуватися, легше так ногами, почулося у відповідь. Всі четверо чули якийсь не голосний, але наполегливий тупіт позаду. Наважившись оглянутися, Сергійко побачив трьох дорослих чоловіків, що наздоганяли їх. Ким вони були? Тими пацюками, яких діти встигли окропити чудодійною рідиною чи служаками Груміядза, розбиратися не було коли. Сторінка 103 Та крім тієї трійці хлопчик помітив, як з усіх бічних вулиць услід їм мчаться цілі полчища довгохвостих сіроманців. Хух, встигли! Несподівано зупинилося Кочіфу. Вони стояли з краю величезної круглої площі, від якої променями розходилися в різнобіч вулиці міста. Звідусіль до центру збігалися пацюки з людськими обличчями, наче їм хтось повідомив про можливість порятунку. «Дякую, Кучіфу. пролунало ззаду, і тітка Клая, здригнувшись, озирнулася.